Salmul 242 Al fiilor lumine către Sfânta Cruce Aleluia, Sfânta Cruce, te cinstim, fiindcă în lumina cea sfântă a slavei Domnului ne-ai purtat. Aleluia, Sfânta Cruce, te cinstim, fiindcă prin lumina ta calea preasfinței treim ne-ai arătat. Aleluia, Sfânta Cruce, te cinstim, fiindcă luminător al împărăției sale Domnul te-a așezat. Aleluia, Sfânta Cruce, te cinstim, fiindcă pe tine trandafirii jertfei Domnului au înmugurit și ca o lumină au înflorit. Aleluia, Sfânta Cruce, te cinstim, fiindcă ne dai lumina cea sfântă în care darul Duhului Sfânt a strălucit. Aleluia, Sfânta Cruce, te cinstim, fiindcă prin lumina ta pe Domnul am cunoscut și El în lumină ne-a făcut. Aleluia, Sfânta Cruce, te cinstim, fiindcă lumina ta... Ne-am podobit ca semn că Duhul Sfânt ne-a sfințit. Aleluia Sfânta Cruce, te cinstim, fiindcă pe scara ta de lumină la cer ne-ai suit. Aleluia Sfânta Cruce, te cinstim, fiindcă prin tine, Domnul, aripile din lumină ne-a dăruit. Aleluia Sfânta Cruce, te cinstim, fiindcă ești partea luminii lumii prin care Domnul ne-a răsplătit.